От 1 май италианският филиал, филиал на Американския университет Темпъл в Рим ще бъде оглаван от българка. Това е професор Емилия Занкина. Свързваме името и с Американския университет в Благоевград, защото доскоро беше първи заместник-ректор по академичната дейност, но и с проникнованните изследвания в областта на политическите науки. Част от биографията на Емилия Занкина е позицията на помощник-директор в Центъра за Източноевропейски изследвания в Университета в Питсбърг. Добър ден! Добър ден! Първо поздравления! Благодаря! Поздравления за новата позиция! Оглавявате италианския филиал на практика на една от най-големите и реномирани американски образователни институции в Европа. 50, над 50 години така, да. история. Какво означава, освен възпорно призвание за вас това? Ами Това означава, че имам невероятната възможност да преследвам каузите, в които вярвам, а именно образованието и глобалното и международно образование. Колко важно е за, за един млад човек да има широк поглед, да излезе извън собствената си страна, дори за семестър и да се погледне отвън. Университетът Темпъл в това отношение инвестира много ресурси, освен кампуса в Рим, те имат кампуси в Токио и наистина са посветени на това всички техни студенти да имат такъв международен опит, един или два семестъра извън страната да учат, за да видят друга култура, други виждания и да опознаят себе си. Всъщност университета Темпъл свързва по някакъв особен начин Филаделфия с Рим, стъпва върху американската система за либерал артс, Видях, че президента на университета определя филиала в Рим като един от диамантите в короната на а, този наистина голям и стар университет. Какво, а, какво прави американската система и модел за висше образование по-различна от европейската? А, да, тя е уникална и аз разбира се не съм съвсем безпестрасна, защото самата аз съм продукт на, на тази образователна система. България, тя а, се упражнява от Американски университет в България, както и от нов български университет. И идеята за Liberal Arts е да даде максимално широко а, широки познания и, и да разгърне хоризонтите на всеки един студент и да им даде а, много а, място за избор. А, избор не само на избиране на специалността, но и в самата специалност, какви точно курсове да се взимат и задължително да се взимат курсове и в други дисциплини извън специалността. И аз винаги сравнявам този модел с идеята на Леонардо да Винчи, не случайно друг италянец, за ренесансовия човек, който трябва да е всестранно развит, да има познания, да има и духовност, да има креативност, защото твърдо вярвам, че тези неща върват ръка за ръка. Концепцията на филиала, италианския филиал на този американски университет в Рим, видях, че фигурира и така наречени, ното, наречения модел lifelong learning, т.е. продължаващо образование през целия живот, нещо, което в България като чили не го виждаме широко разгърнато като възможност. А, да, това за, за България е сравнително нова тенденция, но не и в световен мащаб, тъй като имаме много бързо променяща се среда с четвъртата индустриална революция, дигиталната революция, глобализацията. Това, което виждаме е, че хората, а, а, а, които завършат а, образованието си, а, след 5-10 години вече познанията са неадекватни и те трябва да се актуализират. И това не е проблем, това е а, изключително Нормално в тази бързо променеща се среда, но значи, че ние трябва първо да култивираме в младите хора умението и желанието да учат и да могат да го вършат независимо от това дали са в институция а, или не. И, и вече да има достатъчно пък институции, които да предоставят възможности за това учене през целия живот. А, а, нали, да има програми, които да са не само примерно магистърски, но всякакви специализации а, и така нататък. И, и в България. Развиват се тези неща, разбира се, и много компании. Съм работила с много компании в Американския университет, които са ни пращали служители да правим специализирани програми за тях. Тоест има осъзнаването, че един работник днес трябва постоянно да се инвестира в него, за да може адекватно да си върши работата, но също да е мотивиран да остане и да не си смени компанията. Но това е бъдещето. Тоест очаква много-много учене. Всъщност, вие не си сменяте, образно казано, компанията, защото оставате в систем на а, американското висше образование с, с това, тази нова позиция в Рим. Спитам се обаче какво ще се случи, например, с, с програмата по английски и журналистика за практикуващи журналисти, която а, правехте в Американския университет в Благоевград? Да, а, това е една прекрасна програма, която в последните две години а, образовахме 40 журналиста, практикуващи както и завършващи а, студенти а, в а, такъв напреднал и специализиран английски за журналисти, но също така и добри практики в журналистиката. За радост аз а, си тръгвам, но разбира се, оставам опита за себе си а, и, и подкрепата на Американското посолство, което за трета година поредна ще дари грант за тази програма, като този път а, идеята е да се направи един нов формат. А, Образу, образователните курсове да не са само в София, за да може да се разгърнем и в градове като Варна, Бургас, Плодив, където също има много журналисти, които е нужно да имат повече възможности за професионално развитие. Така Всеки че един допълнителен език е наистина предимство пред хората, които работят с информация и журналистика, разбира се. А, сега, много ми е интересно, професор Занкина, Вие завършвате Питсбърския университет а, със специално, специално с международни отношения. Но а, Вашите изследвания са в областта на политическите науки, политически анализ, популизма, демократизацията, реформата на публичната администрация... През тази призма, как гледате на това, което в момента се случва в България? Свръхактивен нов прокурор, главен прокурор, опит да се преосмисли прехода, опит да се преосмисли пътя на България към демокрация, към а, Еврото, към Европейския съюз, управленски решения, които се променят под натиска на улицата. Какво поражда това в вас? Безпокойство или оптимизъм? Как гледате на текущите процеси? Ами, а вижте, има доста негативни тенденции и те не са само в България, ами и в не само източна Европа, ами в западна Европа а, виждаме ограничаване, свобода на медиите, на човешките права, а, свободата на организиране и на а, опериране на НПО-тата, съдебните системи. А, и в България виждаме именно това, че има до известна степен заслабване на институциите и концентриране на властта в личности. Дали е премьерът или, или е новият главен прокурор, но това, разбира се, никога не води до нищо добро, защото една демокрация не зависи на личности, колкото и силни и добри да са те, а зависи на институции. А, в по-дългосрочен план а, не съм толкова песимистично настроена, защото тези процеси винаги са циклични и винаги има и обратни и сили, които действат. Ето, виждаме, че а, а, негативните тенденции в институциите пък водят до едно по-активно гражданско общество, което аз забелязам последните години. За първи наистина наши си. Т.е. не е стимулирано с външни средства и външна адженда, така да се нарече дневен ред от Европейския съюз или от Америка или от различните донори. А, така че в дългосрочен план мисля, че и този цикъл ще премине, а, но е много важно наистина а, да да не загубваме посоката, която е нашите демократични ценности. Те не се спечелват веднъж. Те трябва да се устояват всеки ден и от всяко ново поколение. Казахте нещо много интересно и преди сме говорили за това, че демокрацията не се гради върху харизмата на един или на друг лидер. Че тя трябва да е част от културата от организацията на институциите в обществото ни. Ние обаче виждаме, че харизмата на един лидер се заменя с харизмата на друг лидер. Как може да се излезе от този цикъл? Наистина ли вярвате, че гражданското общество няма да възпроизведе просто поредният харизматичен лидер на власт? Ами вижте, харизматичното лидерство, разбира се, има и позитивни аспекти, и то често пъти през историята е мобилизирало маси и е водело реформи в България, имаме този вид аграрен популизъм на Безене се, който доста добри политики е прокарало по това време, които и до ден днешен са тук. Но пак казвам, много е важно да това да не е за сметка на институциите. И, и, и лошото в момента е, че именно това се случва. Отслабват, отслабват институциите. В дългосрочен план много хора и моите колеги, които изследват популизма, правят паралели между днес и 1933 година но също знаем, че и това е свършило. Обаче въпросът е, историята, разбира се, ще преживе и този момент, но ние къде ще сме живели, ще сме, какъв свят ще сме оставили на нашите деца, а в какво общество ще живеят. За хората, които се чудят защо пък 33-та година, може би има нужда от малко повече обяснение. Разбира се, тогава Хитлер печели изборите в Германия и тогава наистина започва един такъв сайдгайст на, на авторитарни и антидемократични тенденции, които наблюдаваме и днес в много държави от демократичния свят. Тоест, ако правим този паралел, той трябва да ни води към едни тъжни, тъжни размисли за историята. А, ние преди сме говорили с вас в Хоризонт до за парадоксите на източноевропейския политически живот това, че, например, леви партии произвеждат десни политики или пък стават изключително консервативни, това наистина само в Източна Европа се вижда като, като феномен. Как гледате, професор Занкина, на това завръщане на консерватизма в Европа? Някои анализатори го свързват с разпространението на дезинформация, хибридната война, която Русия води с европейските ценности, с ценностите на толерантността и демокрацията за за сметка нали, на консервативните идеали. А, вижте, аз имам няколко идеи по темата, които не съм се още тествала с данни, така че това на този етап са предположения. Но имаме а, няколко феномена. От една страна едно изключително мирно общество. А, благодарение на Европейския съюз, а, а, Франция и Германия не са били във война толкова години, което през всичките други вековни истории не се е случвало. И като се изключат войните в Югославия, които бяха една а, а, ужасна трагедия, а, западното общество живее в един учителен мир. Америка, разбира се, воюва, но войните са изнесени. И ние имаме за първи път изцяло едно поколение на бейби-бумърите, които нямат спомен от войната, които имат деца, които още по-малко имат спомен от войната и в крайна сметка хора, които не толкова оценяват мира. И в ерата на социалните мрежи и тази бърза едновременна комуникация, на момента. Много често забелязваме хората да стават нетърпеливи с тромавите, бавни и невинаги ефективни демократични процеси. И мисля, че това води до едно така лесно отблъскване на демокрацията като неефективна и бавна и ненужна, но именно защото липсва този контраст на каква е другата альтернатива и какъв е другия кошмар. Що се отнася до консерватизма, едно от тъжните, така един тъжните странични ефект на разпадането на комунизма е, че с разпадането на комунизма се дискредитира изцяло и лявата идеология като такава, та дори и социал-демократичната идеология. И, и левите станаха доста по-десни, а пък десните още по-десни. И разбира се, комунизма в практиката му не, беше, не донесе до нищо добро, а понес това е мое лично мнение а, нали, в такъв дългосрочен план. А, но това не значи, че няма място за леви идеи. И тук именно това се получи, че левите идеи не са напредничави и, и, не, и са дискредитирани и, и нямат подкрепата, истинската подкрепа и една партия, която да няма обременено минало, която да ги поведе. И всичко това, поне в нашата страна, води до един такъв доста, едно, доста консервативно залитане надясно, едно заиграване с етнически тематики, което може да доведе до, до много опасни последствия. А какво, какво може да се направи според вас? Този вечен въпрос. А, дали, дали има нужда от нов... Дали има всъщност нужда от преосмисляне на демокрацията, защото това е един от рефраните, които чуваме сега. Демокрацията, разбира се, винаги има нужда от проосмисляне, защото тя, тя се променя. Тоест в един свят, където новините излизат още преди да са излезли, естествено, че гражданското участие, информираността съвсем други аспекти придобиват. Но много е важно да се борим с дезинформацията, което става все по-трудно. Много е важно да образоваме не младите хора, а децата в граждански ценности. Това, което се нарича civic education, което да започне още на ниво на д... детската градина и много е важно активно да гласуваме. Три принципа, нещо като рецепти, които отново ни връщат към голямата тема за образованието, образованият, информираният избор, в крайна сметка, за да зависи по някакъв начин от нас и нашия живот в обществото. Много ви благодаря. Професор Емилия Занкина, която вече отскоро, всъщност, а, съвсем скоро, по-точно, по-точно да бъде, съвсем скоро ще чуваме вероятно само по телефон, от Рим, нали така? Надявам се, не само и по телефона. Много благодаря на вас и на вашите служатели. Благодаря ви, професор Емилия Занкина. Успех в новото начинание. От 1 май тя встъпва в длъжността декан на Американския университет Темпъл в Рим. И честит рожден ден. И благодарност, благодаря. че бяхте с нас.